Huraen pressua alkargoak iaikidean idortiaibu egiteko planan schartzen da. Eta denek alakajik, hun hartudie, pressuaen harmonizazion ebat behar zela. Harmonizazion egin behar justokino hartasidu. Emanuel Alsuri Huras achoratzen den, uskal higune alkargoako haite txiaak. Il était indispensable de monter un prix de un peu le prix de l'eau, de l'harmoniser sachant quand on parle de prix de l'eau il n'y avait pas de vraie réalité parce y a 575 tarifs différents sur le territoire Hattik, la boienta koeta heritipi sumaitetan isan en dien goazia kaipatuik isan dia ebay peyo etseleku elgarikin heritaren zatz tal de Estudio Ondorio, Estudio Falta laborali Eta industrialei buruz, horik dira kontsumaitzalean handiak, gutik gura bera ipar eskolegeren eunenako ita amagabien artean. Eta hor ez du guukan gaurera bakitzeko Uh, guri dokumentuetan, estudio berezirik ikusteko ze zeondorio gaiten atzueen emendatze azkar horrek. Aleinri hartziriburu komea eta bilgaiten taldekuak berbilana egiten du, herritaren eta laboaien laguntzeko irratzen galtatzez, bena beste ezta ikusten du ebai huran aldetik. Nora erabiliko ditugun uh, gure serbitsak uh, regian, uh, regian uh, lantegiati uh, em, emenez edo uh, delegazionian uh, guai uh, egiten egiten duena bi oposizio inkesta habo galtatzen die alkargoen aldetik herritarren laguntza den hurgasteatzena purtzeko proposatuko da ebien huraen biltzeko sisteman bidez bermanean herria laguntuko dira hursikinen araiabiliteko liri etabel harren arrojatzeko ilsara jatu beno go isachigo Askenian skénier, est Franco Issa niqué Bah, bueno, c'est plus au moment de Nesta quand elle était